Коло чешм завжди юрмилися водовози, які постачали воду тим, хто їм платив. Бідноту відтручували і відганяли султанські суюлджі. Воду перепродували, її крали, тихцем відводили в свої сади, в городи, ставили фонтани для пиття, тягли до власних хамамів, нехтуючи законом, за яким для приєднання до головного стамбульського водоводу Кирк-Чешме потрібен був дозвіл самого султана. Стамбульські купці поскаржилися Роксолані на великого візира Рустем Пашу, бо той забрав майже всю воду з Бедестану і тайкома провів її в сади свого палацу, який поставив на краю Атмейдану. Вона пішла до султана і домоглася, щоб той наклав на Дамата 100 тисяч акча виплати за вкрадену воду. Стамбул заговорив про справедливість хасикі. Два сирійських купці привезли в Стамбул брунатні зернятка – з яких варили напій, що мав барву і гарячий дух тіла чорних невільниць. Зернятка звалися Кахве. Сірійці відкрили втах такої Кахве-хану. І народ повалив туди валом, так що мули перелякалися і мирші кинулися зі скаргою до шейх Уль-Іслама. Обсуд видав фетву про заборону нового напою. Сірійці за порадою мудрих людей написали скаргу султанші, додавши до скарги торбинку з кахве. Роксолана запросила до себе Сулеймана і почастувала його сірійською кахве. «Що це?» – спитав султан. «Я ніколи не пив такого». «А хто пив?» – засміялася Роксолана. «Цей напій повертає людині молодість. Я рада, що ваша величність так думає. На жаль, великий муфтій заборонив цей напій». «Заборонив?» Чому ж я нічого не чую і не знаю? Вам ніхто не сказав. Шейх Уль Іслам у своїй фетфі посилається на Коран, але в Корані немає жодного слова про цей напій. Як він зветься, Кахве, а що виготовляється? Звичайні зернятка з деревця, яке росте в аравії, розмелені, варяться з водою. Що тут недозволеного? Справді, я подумаю. Султан примусив великого муфтія відмінити фетву. Кафе Хане охопили пів Стамбула, мов пожежа. Незабаром їх було вже близько півсотні. В Бейоглу, в Бешіктащі і навіть у султанському Стамбулі по цей бік Золотого Рогу. Від Фердінанда, який після добровільного зречення Карла став імператором, прибув посланник, молодий фламандець Ожегізлен Бузбек. Привіз багаті дарунки султанові і султанші, а ще сподівався вразити таємничого східного володаря не так дарунками, як своїми знаннями, бо вчився в кращих університетах Європи, багато подорожував, збирав старожитності, кохався в історії, мистецтвах у всьому рідкісному і незвичайному. Сулейман влаштував пишний прийом імператорському послу. Перед брамою Сук Чешмена, на велетенському зеленому килимі поставлено золотий трон з диван Хане. І на троні сидів падишах у червоно-золотому кафтані з відпашними рукавами для цілування, що звисали до самого килима. А поряд з ним султан Шахасики, блакитне атласове плаття в золотій сітці, шия, руки, голова залиті потоками діамантів і смарагдів, і очі в причаєній зеленості, мовсе її життя». По праву руку від султана у білому з зеленим широчезному халаті стояв великий муфтій абсуд, коло нього в зеленому три головні імами імперії. По ліву руку, де сиділа Роксолана, у багряному з золотом кафтані великий візир Рустем Паша і три візири дивана. За троном серед семи султанських тілохранителів великий драгоман імперії Юнус Бег, ліворуч і правобіч – під аркадами темнолиці яничари, а ближче до султанського килима рядить зільсізі у золотих латах і золотих високих шапках. Весь палацовий двір з трьох боків обставлений пув вельможами у високих тюрбанах, у золотих, червоних, зелених, синіх, залежно від становища кафтанах. А позад вельмож, непорушно стовбичили на білих конях вершники султанської охорони, готові знести голову кожному, хто переступить дозволену межу. Посла, одягненого в риті оксамити, в буфасті коротенькі штани,